A 45. fejezet József tovább nem tudta visszafogni magát a jelenlévők előtt, ezért kiáltotta, menjetek ki minnyájon. És senki sem volt vele, amikor fölfette magát a testvérei előtt. És fölemelte a szavát sírással, amit meghallottak az egyiptomiak és a fáraó egész háza. És mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még atyám. És a testvérek nem tudtak felelni neki a rettenetes félelem miatt. Ő jóságosan szólt hozzájuk, Jöjjetek ide hozzám. És amikor közelebb mentek, mondta, Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Ne szomorkodjatok, és ne tűnjék kegyetlennek, hogy eladtatok engem erre a vidékre. Üdvösségtekért küldött ugyanis engem Isten előttetek Egyiptomba. Ugyanis két esztendeje, hogy megkezdődött az éhínség a földön, és még öt év hátra van, amikor nem lehet sem vetni, sem aratni. És előre küldött engem Isten, hogy megmaradjatok a földön, és életetek nagy szabadulásra megőriztessék. Nem a ti döntésetek, hanem Isten akarata küldött engem ide, aki szinte a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és fejedelemmé Egyiptom egész földjén. Siessetek, és menjetek föl atyámhoz, és mondjátok neki, ezeket üzeni a te fiad József. Isten Egyiptom egész földjének urává tett engem, jöjj le hozzám, ne késlekedjél. És gósen földjén fogsz lakni, a közelemben leszel, te és a fiaid, és a fiaidnak fiai, juhaid, marháid, és minden, amit birtokolsz és ott foglak táplálni téged, mert még öt év hátra van az éhinségből, nehogy elveszte és a házad és minden, ami a tiéd. Íme a ti szemetek, és az én öcsém min szeme látja, hogy az én szám az, ami szól hozzátok. Vigyétek hírül atyámnak egész egyiptomi dicsőségemet, és mindazt, amit láttatok. Siessetek, és hozzátok őt idehozzám. És amikor megölelve a testvérének, bennyáminnak a nyakába borult, sírt, és az is hasonlóképpen sírt az ő nyakában. És József megcsókolta összes testvéreit, és egyenként sírt fölöttük. Ezek után szólni mertek hozzá. És hallották, és híre ment a király udvarában, Megjöttek József testvérei. És örült a fáraó és egész családja. És mondta Józsefnek, parancsolja még testvéreinek mondván, Málházzátok föl állataitokat, és menjetek Kánaán földjére, És hozzátok el onnét atyátokat és a rokonságot, és jöjjetek hozzám. És én nektek adom egyiptom összes javait, és a föld bőségét egyétek. Ezt is parancsold meg, vigyetek Egyiptom földjéről szekereket, kicsinyeitek és feleségeitek számára, és hozzátok el atyátokat, és jöjjetek, amilyen gyorsan csak tudtok. És ne bánkódjatok fölszereléstek miatt, mert Egyiptom egész gazdagsága a tiétek lesz. És megtették Izrael fiai, amit nekik parancsoltak. József szekereket adott nekik a fáraó parancsa szerint és élelmet az útra. Azt is megparancsolta, hogy mindegyiknek adjanak váltóruhát. Benjaminnak pedig háromszáz ezüstöt adott és öt váltóruhát. Atyának hasonlóképpen küldött tíz szamarat, amiket megraktak Egyiptom minden gazdagságával és ugyanannyi szamárkancát, amelyek gabonát, és útra való eledelt vittek. Elbocsátotta tehát a testvéreit, és amikor elindultak, mondta, ne cívódjatok az úton. Ők fölmenvén Egyiptomból megérkeztek Kánaán földjére atyukhoz, Jákobhoz, és hírül vitték neki, József él, és ő parancsol Egyiptom egész földjén. Álma szíve hideg maradt, ugyanis nem hitt nekik. Akkor elmondták József minden szavát, amit nekik mondott, és amikor látta a szekereket, és mindazt, amit azért küldött, hogy őt elvitesse, fölé lett a lelke, és szólt, Elég nekem, ha a fiam József még él. Megyek, hogy lássam őt, mielőtt meghalok.